Lurale proiektua aipatu da Euskal Elkargoan, adotztu da, hoai ezta bai abiatzeko. Bi labete eterdi, badu Euskal Elkargoak horren definitzeko. Gurekin, Michele Chevest, ekonomiaz, arduratzen zira. Laborantza ere erganen dugu, parte baita, eta izan da eztabaida. Uh, kanboko uh, irigintza planuak sortu duena, ilustratzeko. Hor, parez-parez agi dira ekonomia, laborantza, laborantza delaik ekonomiaren parte bat, gai hortaz, zuk uh, ze posizio zinuen. Ah, Prozizioa, nul egin, historia berbada heimat luzea da, baina Euskal eh, erkargoa sortu gaitzin, etzen eh, ne horre laborantzaren ardurarik, edo bazien jolako egintzatzi pielibetan, eh, politika horoko bat, bate-bate, eta guai soktuz gerozik bada bat. Bu, bon, plantan ez ari behar da horrek denbo hartzen du e, plantatu eta geobada aitsin kontia edo bujeten bizkatzia eta geobada eh funzionatzen abiatzia eta hau da bide mirehotan geonon funtzionatzen hasten geonon e, eh ikusten dugue laborantzak badira indar bat edo nullaren eragin bate da Lu, lugalde antolaketa honekin ta lurraen kudeantza badela problema bezala laborantza eta etxe bizitza, edo ekonomia, aipatzen delaik, zon edo, industrialdeak, eta, eta pozizioa nik ez dut, bat, aspaldikoa dut eta beti berraikin nabil, da erraitea laborantza garrantzitsua zela, eta guduka hori e, urbinizazioa eta, eta laborantzian arteko hau behar zela egumatean trenkatu, estabelatu trenkatu eta plangintzatu, eta bide hori Plangintzatia ez duano, baina ez da bada goiti goiti-goitiai da. ber dira hala ere taurida zaila utetxibaten dako, bereziki beste herri batetaz bintzatu behar delarik? Bai, baina... Bai, baina, hau da, hau da, herriak e, baina baina helzen dira hunat, baina plangintzaik ilan, eta ezin da, kanpotik erran herri horren bizitza nolako izan den, segataskar berbada, ze ez da bada baden, eta olako, eta... eta e, e, eldudelaik plangintza, baina nola ez hon hartu, Baizik eta, egiten delaik, e, be, laborantzareko lurrak e, somat gastatzen den edo kontsumitzen den. Eta nik diotana da, nolaz ez den e, e, bazen dubi de moduan mintzatzen, kanboa bezala, kanboa ez da bakara, kanboa ba itzulean beste hainbat herri, ez badar hori eguzia batetan e, sobiten bazen dubi de hori nula bizi den, ez da aipatzen al, kanboa edo itsasu edo ari da bazen dubi hori osoik ikusi behar da eta Bazen dubi mailan, eta hau dia, aipatzen plan lokal du uranizu enterkomen hal, jor aipatu dugu kanbokoa, plan lokal du uranizu, kanbokoa, herritara, jor da enterkomen hartu bazen dubi osua, eta horren e, e, nivelean e, asmatu ze behar den laborantzarako, ze behar den ekonomiadarako, ze behar etxe bisitzarako. Eta hortik da, netako e, ginen, e, e, ez taba da xanoa, jor, eta azkenean trenkatua uduna politikoki, ki, mena politiko entzun eta laborantzak zer nahi duen eta zer diren harren beharrak, ekonomia exebe hartuen e, industrialde gisa eta etxe bizitzak, hola, holako Herrika herrika hola ez da, fetetako ikuspegi egokorik ez da eta badakigu lugaldea eta e, e, laborantza eta ekonomia horrek horrean, ez eh, dela herrika sogit emena bai, ba, bai mulcho jandiego botetan. Bizi gunea ipatzen baituzu, erro bi hartzen malima da, oposizioak kamon zion, hor eh, bada enpresendako, peien bordan lagri soron, zergatik, eta alki guntzalaz, ara joanen da, bez... Tzergatik utzi laburantzako lujak, kanban berian, eta gogueta hori urrektzen duzu, edo oax hori? Horretzen du, mei kuspegi horoko da, e, e, alki, alki behar behar behar handitzen da lan da, aspaldikoa hor eta kooperatiba gainera, eta Espazian batzian on lurik atzaman eta jau lagertatu zen tala laresoko herriak edo edo errobik haitzin ikusi behitzin hor pelenborda delako indukzialde hau. jor ez batzen izan eta ahal e, jortik joanen zen eta ez da keikunua da jaleike keskagarri izin ez ez eh? nolaz esten eta aldikal eh, eh, indukzian ezta ez da, eh, edo iparalde maila juntan da urtean Urtean, e, bost hektar, lau bost hektar industrial dientako joaren dira. Ez da, da fitxik, e, ja, ikusi zumat e, laborantzialako lur galtzen den urtean. E, Mila bat e, hektar galtzen ditugu urtean. Bost hektarra bereztea, sahiestea, e, industrial gune egiteko. Ez da problemak eginetako. Baizik, ez dela plan ez dela e, mintzatia, ez taba Eta hau, behar dugu, martxan eman hoi, konsultazio hoi eta, eta jorek ilan dugu eginen bai ekonomiarekin segitzeko, presentatu duzu, zilvidi urrutik aurkeztu du, uh, garapen uh, ekonomiko plan bat, eta eskema bat. Hor, zer adibidez ukanen du merkataritza eta industriak anbarrak CCI-ek zer leku ukanen dute uh, eskual elkargoarekin, zer uh, elkar lan haipatzen da? Elkar lan haipatzen da? Ba, elkar lan haipatzen da, uh, CCI, uh, CCI haipatzen bada, hoa lantegieta zashoratzen da, behar lehen uh, lan haipatzen Kal, lantegi bakotxen tako, jarraipen eta, eta sustapen e, Guk e, luralde gizak, guk, e, guk lantegien itzulean dien eta baldintza baikorak ditugu segurtatu behar eta be saia nahi dago hor lanean Eta eskema hortan egun, zer, zer dira lehko nagusiak, argatzen nagusiak? Ba, daz nahusiak da, da berrikuntza, inurazioa Inurazioa eta lur antolaketa, e, industrialde txipi horik behar ditugu aleike, e, han eta hor eta, eta inovelazioa. Hor ha, egiten behar behar zerbait uh, gogoan atxiki. Ez da inovelaziotik uh, izanen uh, industriarik uh, edo ekonomio ekoizlerik uh, iparalik guntan, eta, eta hau da, xaila nagusia bultatuko duguna. Hogekin hasi dut, Sorra Xaldia, Lugalde proiektuaren ez da baida onartu zela, definitu behar da. Untsalaz egin eh, ohtarat heldu beharko ziste. Eta, kiska kargueturitakoak uh haute txiak, uh runduak tokiko auteziak terrenuan poder eta galdu zutela hor nola bizi duzu eztabai da hori ah sano bezala nik, nik diot bi urte muruan azkenean sartzen girela funsesko funsesko eztaba badan eta hau da lugaldea nola antolatzen den hala hala antolatzen da dena baiunatik eta Agiresagun. Lehendakari bat autetxi, lehendakari bat eta teknikalarari, teknikalarari zuzendari egotorak edo antoratzen da lehendakari bat autetxi eta polo bakotzetako edo e, beste autetxiekin harremana eta eta mementuan ez da bidea hortan. E, mementuan gira molde batean ak-bakoa leheneko bayona meahitzen geluko molde horretan non eta lehen dekarri eta eta teknikalari zuzendari nari azkajak bakotxabe sailean eh? ora, eraikuntzan, ekonomian, mobilite, garaioetan edo edo dirugintzan ala ebiten zen oi arte eta gu ezkineen hala ala, ala kostiumatea gure lurraldi txikiagoetan autetxiak lan eta prerentza janitzez eta erabaki janitzez gehio bat eta hau da bi kulturen arteko eba, nure garen e... Chumbe, ma, ma, hau da, hau da, eta bo, zumat hori, zumat hori, ikusiko mena. Haleike, uh, uste, ez da hausa nua den, eta eta kaldiak, eta nolaz uh, herri hainiz baden, autetxi hainiz baden, barnei kaldiak, barnei beharko duela mintzatu, zerbait aurkeztu, probozatu, eta ikusi e, geho nola honak Mintzatuz lohtuko da, zurostez, konfientzioa, galdu den konfientzio hori berriz bilzia. Bai, edo bai, edo bai, bai, bai, no, tira mitzatuz, edo, bai, bai, edo, no, bai, ez da bat duz, e, gabe, bozkatu ze behar batak ego, azkenean. Misalitxe bat, mire